Metal crate solid eller hur vad det vi hette nu igen Jag heter Sanna Vallapuro och jag är veckans programledare och med mig har jag Peter Ahonen Hej Peter Jo what's up Läget Ja du det, jag hann precis komma hem try, ja. trycka i mig en kebab och sätta mig ner och börja podda Ja, ja. men det är härligt jobbat jag. i 12 timmar ungefär och förutom Peter så har jag Niklas Sintorn med mig. Hej Niklas, hur mår du? Hallå, hallå! Eh, jo, men jag mår ganska bra. Jag mår framförallt mycket bättre än igår. Ja, ah, okej. Okay. Vad bra. Ah. Vad va hände igår? Eh, vi skulle ju spela in vår podd en dag innan. Vi egentligen vi spelar in just nu. Mm. Eh, och jag hade haft så här. Dagen börjar ju då med att jag missar tåget eh, till jobbet. Så jag får ta ett senare tåg. Jag kommer för sent. Jag har en upp på jobbet. Jag drar direkt och tränar. Och sen ska jag bara säga, okej, okay, snabbt inom affären och köpa lite käk så att vi kan podda sen. Mm. Och när jag har handlat, så kommer jag ut ska jag låsa upp min cykel och inte upp låset. Och vi håller på att fram och tillbaka, jag och min flickvän, tills hon knäcker nyckeln i låset. Oh. Fuck. du är liksom vid butiken inte hemma eller någonting så. Här. så jag håller på att vela du vet man börjar sätta sig där helt förtvivlad och ringer runt till folk som man känner som man kanske kunde tänka sig skulle kunna låna, som skulle kunna ha en bullsax eller någonting så här mm. klockan halv nio på kvällen tills min kompis kom på den briljanta idén att låget ett gym ganska nära och de har ju upp lås och sånt där på sina skåp ja precis ja, det så fick jag låna en bultsax där. Så jag kom hem till slut. Men det blev jävligt sent och jag var helt förtvivlad. Men idag mår jag mycket bättre. Ja, vad skönt. Ja. Men har, har du köpt ett nytt cykellås då? Så att du inte blir av med cykeln? Ja, det gjorde jag innan jag bara cyklade till gymmet. Så gick jag bara rakt in i butiken igen. Och bara, ah, jag glömde en sak, jag behöver ett nytt cykellås. Ja. ja, men det är bra. Ja. Härligt. N det känns det löste sig, ja. tycker jag. Eh, vad, vad har ni spelat för någonting sen sist? Niklas, nu är det ett tag sedan du var med, va? Mm. Det. Då måste du ha spela hur mycket som helst. Ja, jag har inte nästan inte spelat någonting nytt. Mm. Eh, har inte gjort. Jag har ju... De som följer bloggen har väl knappast kunnat missa att jag har börjat på Castlevania Symphony of the Night. Mm. Ah, yes. Jag kör ju min någon slags let's play, long play, jag vet inte var... Yeah. Ja, jag vill inte spela själv. Så jag spelar in när jag spelar. Och låter folk titta på hur dåliga jag är. helt enkelt. Vilket innebär att jag bara spelar 20 minuter i veckan. Men så det kan bli en långkörare. Ja, hur många timmar är du på egentligen? Är det någon som vet? Det finns ju en jättebra site för det här. Uh, how long to beat tror jag. Ja, just det. Men, om man är så way? speedrunner så klarar man väl det på... Uh, vad var det nu? Jag äh, kommer kom inte ihåg vad han, äh, vad han äh, kallas? Men en svensk som på retospelsmässan körde en, äh, var en ganska nära världsrekordet tror jag. Äh, på, Jag vet inte. 20 minuter mm. kanske. Eller något sånt. Nu ska vi se. Uh, fastest speedrun main är 30. Minuter enligt howlongtobeat.com. Ja, ah, okej. Okay. Det finns nog snabbare, men ja. Annars, så, vad är average playtime då? Ska vi se. Median Speedrun Main <skratt> är 41. Om vi kör Main plus Extras så står det 13 timmar. Oj. Så det känns ju som att det kanske är någon slags normal. Ja, ah, kanske. Ah. Jag tänker inte. Man kan väl. 201 procent av det här spelet, eller något sånt va? Äh. Ja. tror det. Här står det, completionist, 21 timmar mm, ungefär, och 46 minuter. Jag inte göra. Nej, ja. Men det är ju kul, vissa säger att det är världens bästa spel så jag får ju helt enkelt köra det. Än så länge är det inte världens bästa spel en och en halv timme in, men... Ja, men sånt här kan ju ändra sig längst med resans gång. Ibland så vissa spel kräver ju att, det, att man håller ut en stund innan det verkligen börjar ja, tilltalen. Jag kom på att jag har ju faktiskt spelat ett nytt spel. Mm -hmm. Jag har spelat ett, mellan-episoden av The Walking Dead 400 mm. Days. Just det. Det är ju menar, som ska vara någon slags övergångs. Episod mellan Säsong 1 och 2. Två mm -hmm. Tvåan kommer väl så småningom. Jag vet inte när. Men det är väl ja det är mer The Walking Dead. Nya, helt nya karaktärer. Det är fem tror jag, kort, jättekorta. Eh, historier. Det spelar som fem olika karaktärer. Mm -hmm. Och det är vi över liksom på en, en två timmar. Ungefär, mm. som vanligt på de här episoderna. Mm. Så det är väldigt snabba ryck och det händer mycket. Och, ja Jag kan inte säga så mycket mer än att det är mer Walking Dead. Jag ska mm. inte säga någonting om karaktärer och handling och så där. Man... Ja, precis. Det är bara att spo då spoilar man i och med att det var så litet ändå. Ja. När kommer det här komma egentligen som samling? Jag vill ju ha alla episoder i ett. Jag har inte spelat dugget De måste väl komma ut först och främst. Ja, men de, de är väl svara med ju... säsong ett så det ah, borde ju släppas i en, en band. Ja, men det något ska ju komma någon gång under året tror jag. Som, mm. Du vill ha det på skiva? Så, ja, precis. Jag vill ju ha det i en retail copy. Aha, okej. Okay. Jag köpte ju så här season, season pass så att säga. Mm. Just. Jag har ju fortfarande inte spelat Walking Dead. Mm. Eh, och Det är ju lite grann... Jag tror faktiskt att det beror lite grann på att jag väntat på att det ska komma en slags samling så att jag inte behöver gå och vänta mellan episoder. Mm -hmm. ja, lite grann som jag mellanåt gör med tv-serier också. Mm. Men då kan du ju köpa hela sånget nu. om du vill. Ja, precis. Om du det inte känner att du vill ha göra. på skiva. Ja, jag gillar ju verkligen att ha spel på skiva. Det gör jag ju. Men ja. vi får se. Det beror på vad som blir billigast egentligen. Jag är i alla fall väldigt pepp. Jag har ju förstått att det här ska vara the shit. Mm, det är det. Ni måste spela The Walking Dead båda två. Jag tycker om zombies så pass mycket att det är en uh, thing of honor att ha det där i, i en riktig kopia. Liksom. Mm. Mm -hmm. Väldigt få zombies. Så jag skulle kunna tänka mig att det skulle, de skulle kunna kanske släppa det en, i en samlarutgåva också. Något för Not oh. Joel. Någon sån Joel. Ja. ja, precis. Någon, med, någon, sån här, någon sån här fin metallbox eller någonting med någon liten zombiefigur eller en clementine-docka eller någonting vad fanns helst. Mm. En zombie -byst igen som reptil. Nej, fy, ja. usch. Fy Det är ju inte så mycket byst i det där spelet och avbildar också. Nej, det är väl bra. Folk det har ju regelbundet rätt mycket så. kläder på sig. Mm. Fantastiskt. Det är rimligt. Det är jag post... liksom rätt praktiskt. Ja, men påstå att lypsen är väl inte bikini fänlig det? <laughs> Nej. <laughs> Nej, generellt inte. Nej. Det är knappt så att världen vi lever i nu är det. Ja, och nu här i Malmö kan jag säga. Det är oh. ungefär en miljard grader varmt, jättekvavt. Och jag var tvungen att stänga mitt fönster. För att det är jag tog någon slags utbytesstudentsamling. Någon grupp som har någon slags fest utanför. Mm -hmm. och det, om det är någonting som jag har lärt mig med min tid på universitetet. Det är att utbytesstudenter i grupp är sjukt höggrudda. <laughs> Spegel. ja ja. Ännu, ännu mer än, än, än svenska studenter. Liksom. Lustigt. Ja. Det är väl någon, man så här man mixar alla olika nationaliteter och så här, så blir det bara... Ja. Entusiasm. Ja, jag, jag sitter och svettas. Det är dock ingen bikini på mig. Nej, okej. Okay min lägenhet är betydligt mycket svalare än vad det är utomhus så att jag försöker ju i den mån jag kan att inte öppna några fönster överhuvudtaget. Oh, Förutom hur på natten lyckas det med då jag öppnar jag balkongdörren och släpper in all sval luft och sen så ner med persienner igen med alla dörrar och allting. Hur lyckas du få den så sval? Det är ju för att det är så kallt på natten ändå. Aha. Så då släpper jag som sagt var inkylan på kvällarna och så stänger jag till på morgonen. Min lägenhet är så liten så hinner värma upp på 10 minuter. Ja. En katt som springer runt och värmer upp den också. Ja, ja det är klart. Friktionsvärme mm. från katten. Ja, <laughs> ja alltså Så som hon springer på väggar och sånt där så blir det mycket friktionsvärme. Ja <laughs> lilla katten. Mm -hmm. mm. Och sen så har du faktiskt spelat lite Minecraft. Jag har spelat lite ja. Minecraft med dig, Sanna. Ja, precis. Efter vårt förra avsnitt. Ja. Fan, var det din debut, Niklas? Nej, jag har provat det lite grann. liksom Innan totalt några 5-6 timmar kanske eller något sånt där. Men det brukar sluta med att jag hittar ett hål och så går jag ner där och så bara gräver jag och gräver och gräver och gräver. och bygger aldrig någonting. Mm. Men det brukar bli så där för man måste nästan få en vision först innan man vet vad man ska göra. Mm. Eh, men, men det var jättekul att eh, komma och spela lite grann med dig. Vi har alltså planer på att öppna en slags Creed server som även våra lyssnare och läsare kommer kunna joina in på. Och vi får väl se vad, om det blir den här servern eller om det blir en annan. Mm. Men jätteroligt i alla fall. Det var det ja. verkligen. Och då får vi bygga upp någonting så att folk känner sig välkomna. och Jag har byggt en liten stuga mest för att överleva natten. Mm. Det var ju ett jäkla liv på natten där, i den senaste uppdateringen så det känns som att det spanas mycket mer zombies än vad det brukar göra. Jag tror, jag har inte läst mig till att det ska vara så, men det kändes fan så. Det har kommit baby zombies. Ja, de var otäcka. De vi säger, Usch, baby zombies, verkligen. Ja, <laughs> verkligen, på riktigt. Jättegilligt Alltså fucked up. Mm -hmm. Man tänkte att vi borde nästan bjuda in svampriket så de kan bygga en egen stad någonstans. Så, ja, men då blir det ju mushroom biome som de ska få bygga i. Precis, och sen så har vi någon slags typ eh, krig mellan städerna. Nu skickar ja. vi baby zombies på dem. Precis. Gräver <laughs> underjordiska gångar till deras stad. så kidnappar vi Linus. Ja, igen. Ja, precis. Mm. Har du spelat något annat, Niklas? Jag har eh, spelat lite Saints Row the Third. Mm. Och jag har fastnat för det så jävla, jävla mycket. Mm. Det är liksom, ja men fan GTA med extra ost- och exalt, egentligen. <laughs> jag fick, fick just en fighter-jet till min penthouse, som jag kan kalla på när jag vill, De, som skjuter laser och uh, missiler. Alltså det är så löst det där spelet. Ja, det är helt Ja. Det är så stört. Och då blir jag ju GTA-sugen igen, men det här får ju då hålla tills först när Saints Row 4 kommer och sen GTA 5. Det blir en bra Open World-höst. Mm. Tänk att jag som tycker om Open World så mycket verkligen inte har någonting för Saints Row. Nej, alltså. ja, du har spelat ändå. Jag har en del i alla fall. Mm. Men alltså, det, det är bara det är för mycket. Jag känner att har någon slags rimlighet i det som är GTA, precis. Mm. Mm. Jag gillar ju det här springer runt med binder med, med en jättestor rosa dildo på och eh, liksom hoppa fötterna först genom vindrutan in i bilar och sparkar ut folk och bara köra iväg och ja. Sådär. Ja, alltså det, det blir någon slags. Jag vet inte. Det, det är så väldigt mycket alltihop, så att det, det känns som att man inte har någonstans att ta vägen. nästan. Det... Ja, det är lite så. Men jag gillar ändå att de, alltså de försöker distansera sig väldigt mycket från distansera sig väldigt mycket från GTA. Annars kan det ju rätt bli så här om oh, det här är en annan GTA-klon. Liksom. Mm. Men liksom det, det, det finns ett mått av. Alltså mycket av hur man i GTA 4 till exempel är ju absurditeten oh ja. i att saker händer. Men det är också för att det utspelas mot en rimlig bakgrund. Mm. I, I Saints Row så är ju allting bara helt upp och ner. Ja. Grisen galigranens stopp, liksom. Ja, jag är jättesugen på Saints Row 4 nu. Då är det ju, då är det ju liksom rymdvarelser och superkrafter, och liksom all de tar man det ett steg till. Liksom. Jag tror inte att det kommer vara någon som helst resemblance till, till GTA. utan Man får nog se det som en, nästan en egen genre. Eh, I sig. Ja, nästan så faktiskt. Det, blir, jag tror, det känns som att man kommer blanda lite GTA med I mean, Prototype och Infamous och så här superhjältespel. Mm. Just. Det låter ganska, ganska roligt faktiskt. Det att Man är The President of the United States of America. Ah, oh, yeah. Brilliant. <laughs> America fuck yeah. yeah! Sist men inte minst. Det är alltid jag som spelat så många spel. Ja. Men jag har börjat på. Nu när jag pendlar till jobbet. Nu har jag börjat jobba i Ysta igen. Kommer dit varje sommar av någon anledning. Men då har jag en timme pendling dit och en timme pendling hem ungefär. Mm. Och jag börjar spela Metal Gear Solid 2 HD Edition på min PS-vita. Mm och eh, det är ju en sån här serie som jag... Jag har bara spelat Metal Gear Solid 1 typ när det kom. Och en sån serie som alla bara... Ehm, Metal Gear typ det bästa som finns. Och man måste veta allting om Metal Gear och hela storyn. För annars är man ingen riktig gamer. Mm. Så jag tänkte jag ska bli en riktig gamer nu. Nej, <laughs> äh, då måste jag spela <laughs> Gears of War också. Äntligen efter alla dessa år. Ja, men då måste mm. jag spela Gears of War sen också. Men sen naja. jag är en Ja. Mm. Uh, men alltså, MetaGear <laughs> Solid 2 det, det som slår mig mest är hur gammalt det är och hur ja, gammalt det, det känns är, det är ju ganska gammalt mm. du, uh, grafiken är ju fin uppdaterad i, i HD och så där man ser ju att den är jättegammal den också men uh, kontrollerna alltså <snar> är det inte just Vitan som har lite så här kämpiga kontroller uh, jag vet inte men jag vet inte hur det har varit innan men och nu för tiden så är man ju så van vid att ja, men du tar upp ditt vapen med den här knappen och skjuter med den här jag skrev en text om det här på på bloggen men det, här, liksom, det är helt så här du skjuter med fikant och du kan inte göra take så om du inte plockar bort eller stoppar undan ditt vapen och det är mycket så här, ja, men håll inne knappen, eller spaken ditåt och tryck på den här knappen så gör du det här och, jag var tvungen att googla kontroller och vad man kunde göra i det här spelet mm. för att det förklarades inte speciellt bra och uh, ja, jag förstår ingenting jag, jag vet faktiskt inte heller jag är ju av den skolan att jag har ju bara spelat fyra jag har inte rört någonting bakom Playstation 3 egentligen Jag hoppas att den är bättre jag tänkte försöka klara tvåan, trean och fyran nu då, så att man är redo sen när det kommer två stycken nya spel Ja, just det. Fyran är ju fantastiskt jävla spel jag tycker jag i, det. Det. i alla fall men... men äm, det, fyran, det man hör om fyran är ju att det är i princip en lång hela film ja det är det men på något sätt så köpte man den då. det är otroligt långa cutscenes men mm. det går ihop på något sätt, jag tycker att det är en härlig liksom, story som Kui man berättar ja jag tänkte ju det nu att ja, men visst fyran är, det är mest bara cutscenes och så där. men de gamla spelen det var väl inte så mycket cutscenes i dem tänkte jag mycket gameplay tills jag åkte hem med tåget idag Sätt mig på tåget Det tar 47 minuter Tror jag. Aj! Katten bet mig i axeln ja. Och spang iväg Det tar 47 minuter med tåget Mellan Ysta Och Triangeln i Malmö Där jag hoppar av På de här 47 minuterna Så hann jag starta upp Smyga förbi en fiende Hänga, hänga mig i ett räcke Och klättra förbi en fiende Jag upp, springer in i rum Se en katsin Uh, slut på cutsin, spring in i nästa rum, plocka upp lite items eller plocka upp en item uh, gå ut genom nästa dörr cutscene och sen slut på cutsin. sen uh, var tåget framme hmm. så på Det 47 så minuter trotsam. smög jag förbi en fiende, ah. plockade upp en ration och uh, en låda med ammunition jag är roligt hur du nästan sa att smög förbi en vakt och hängde mig. <laughs> så vad, är det, vad är det för slags spel? <laughs> och jag satt det hela tiden och bara ja, men nu, okej, okay, Fate to Black. Nu är cutscene slut. Nu blir det gameplay. Jag bara, Nej, det, det fortsätter. Oh, ska man berätta någon historia? Och, ja. Men det är ja, det ju bra cutscene. Det blir så himla cutscenes. tråkigt om man ska spela i bärbart format och ha med sig ett spel som, som, som kräver att man Alltså man inte kan pausa ifrån heller för den delen. Det blir ju jobbigt när man åker kollektivtrafik och så är man stack med att kolla på 7000 cutscenes. Men det är rätt snilligt med, med vitan. Det går ju att bara trycka power-knappen power så pausar den och stänger ner. Mm. Ja, men det är ju då kan man få upp det när som helst igen. Men det är ändå, då är är mitt i mitten cutscene, men du glömmer ju bort vad som har hänt. Ja, men precis. Det blir ju väldigt jobbiga av, avbrott på det viset. Det är ju ingen höjdare. Ja, så under den här sista kattsinen så fick jag liksom, jag tittade höll den i ena handen, ritaren och plockade ihop mina grejer som jag hade med mig på tåget och så här, gick till dörren för att jag visste att ja, men om en minut så är vi framme och jag tänkte, ja, men jag får ju så här gå av tåget, sätta mig på stationen och titta klart på kattsinen men så blev den klar precis innan jag skulle hoppa av så jag handspara och stänga av mm. men ja det var skönt det är i alla fall Men det är ju bra, det är bra cutscenes man vill ju se dem det är, bara... mm. det är inte det är speciellt också när man är på resande fot och vill man inte ha cutscenes, då vill man ju ha kvalitetsspel hela tiden Ja, precis. Man kan hoppa in och ut ur hela mm. tiden precis. Men, men det kanske vi kommer till senare Ja, mm. absolut. Vi får helt enkelt se om jag pallar med Hideo Kojimas cheesy dialoger och handling men det, det ska ju vara bra säger de. Embrace the cheese som ja, jag, jag måste brukar ju... säga ja och så lära mig att gilla det japanska. Ja, det japanska är ofta väldigt mycket cheese. Ja. Det är så. Men Peter, vad har du spelat för någonting? Ja, som sommaren ser ut för mig så jag jobbar jag jättemycket. Mm. Så att jag har inte tid med så mycket, men jag fokuserar mest på att vara och träffa folk när jag är ledig så där. Men jag smyger mig vidare. Träffar mig, gör du? Ja, träffar dig, gör jag. Fan, det var ganska exakt... Ja, imorgon är en vecka Mhm. Mm. Men jag spelar Last of Us i alla fall fortfarande, jag, mm. några, några timmar i veckan så där. försöker få in. Men, Men det jag, går framåt och stadigt och bra? Ja, vi har, kommit, vi har åkt bil och kommit till ett ställe. Nej, det, det, är så, det är så mycket man kan säga om det här spelet ja. utan att spoilera någonting. Ja, precis, jag uppskattar att ni håller det så spoilerfritt för jag har ju fortfarande inte... Äh, Få tag på ett exemplar av spelet så. Ja, det finns så skulle... många som blir arga bara för att vi säger. Vi kan inte säga att man åker bil i spelet. <laughs> Nej. Ja, okay. ja, men, då ska men man inte jag att vi inte lyssna på spelpodcasten. Vi har rätten att själva avgöra vad vi tycker är spoilers ja. i med att det här i våran podcast. Så suck it. <laughs> suck it There's a car involved. <laughs> oh, yeah What the fucking cars? <laughs> Precis. men sen har jag spelat lite Minecraft och ju med specialen vi spelade in förra veckan. veckan. Mm. Har du hunnit testa på de nya blocken och sådär? Jag har lagt lite mattor i mitt hus och mm. sen har jag hoppat runt och gjort lite höbalar. och sånt där. Inom mm. museet gå på? Ja, mattorna absolut. Det känns bra. Jag har jag bygger ju öknen min stad så jag har ju inrätt i sand sten allt ihop. Men nu har jag lagt gröna mattor inomhus. Det var väldigt fin offset så där. Mm. Jag, jag och min pojkvän spelar på samma server. Jag var nog aldrig förbi och visade honom ditt ställe ordentligt. Ah, just anyway, den ja. ja, vi där. vi har nu satt upp camp söderut från ditt tillfälle. Jag var ju tittare på ditt hus där. Jag hittade det. jag åkte båt över. Ja, fast vi har åkt söderut från dig också. Jaha, det, min, det huset i norrut. Ah, okay. och, mm. eh, ja, okej. Och vi hittade en by och en, ett ökentempel. Oh, mm -hmm. det tempel också. Det, ja. Vad finns det ett tempel? I tempel finns det TNT. Jävla massa ja. TNT. Det är som, eh, som i bästa år, fall, ja, precis I bästa fall så finns det ju också lite skatter. Typ diamanter och pengar och sånt där. Eller pengar. Pengar finns ju inte men typ mineraler. Ja. Det finns ju valuta. Är de här Ja, emeralds, emeralds. kan man Kan jag handla med dem? De kan man handla med bybor. Oh, finns det ju affärer och sånt där i Minecraft. är äh, inte affärer, men det finns byar och så finns det ju små villagers där som är lite konstiga och har jättestora näsor. Men man, alla har någonting som man kan byta med dem med. Ofta så rör det sig om att de till exempel vill ha kyckling i utbyte mot emeralds. Aha. Typ så. Eller att de säljer läderbyxor. Ja, precis. <laughs> I have all these leather pants precis. and I don't like leather pants anymore. Yeah. <laughs> typ. Men uh, utöver Minecraft, jag har ju ett litet event på GM hos mig um, nästa helg. Ja, så. Då ska jag spela Street Fighter med massa människor. Mm -hmm. uh, kommer lite folk från Svampriket och uh, kommer faktiskt David från Magazine kommer också. Nice. Ja, lite. Sen har jag en kompis som jobbar på, på Playdead han är här från Köpenhamn. Och mm. äh, ska också vara med. Han är också stor Street Fighter-fan, så det är lite blandat med folk från min hemstad, från Stockholm. lite andra ställen, så, mm. så vi ska äh, sätta upp min tv, äh, ska ha Street Fighter, eller Capcom spel på det i alla fall. Sen så har jag ju en till liten tv som vi ska ta hit en till konsol på. Och så ska vi spela lite mer random shit på det. Typ. Vad det nu kan, bli. kan bli allt från Persona 4 till Soul Calibur till vad som helst. Så ändå Fight Night. Av något slag. Jag kallar det Throwdown i missomarkransen. Det låter ju väldigt, väldigt rart tycker ja, jag. Så... Så ser du till att spöa skiten nu de där svamparna va? Ja, det borde gå. När det... Alltså, vår ära Var... står på spel här nu. Varken tog. Samson kommer. Och Franky kommer också. Men ah, okay. äh, vad heter det? jag tror inte de spelar så mycket fighting-spel. Men A And Anders och Tobbe är inte här, så att då, var, jag, då har jag en chans det det. i alla fall. Ja, Samson är väl inte på arcade nivå va? Eller... Jag, jag vet inte, han kanske det är svinbra. bra. ingen jag aning faktiskt. Men, äh, vad heter det... Frank är kanske svinbra. Ja, det också. Jag har ju faktiskt noll koll på det. Här. Men äh, Tobbe och äh, Anders gav ju mig så in i helvetet med stryk i tecken. Mm -hmm. och så vann men... jag jämt i Street Fighter Jaha, så, så på det mm. stora hela så, så vann de typ Ja, i princip men jag, jag, jag har lite bortförklaringar jag, inte... jag tänkte säga, kommer du börja prata om hur tecken inte alls är samma sorts skill-based game? Nej, nu? absolut inte Det är bara, det de kan är bara välja... tur Precis, de kan väl button mash och juggla med om de vill <laughs> Nej. Det är bara att Eddie Typ <laughs> Nej, men de är faktiskt väldigt duktiga. Tecken har tekniker bakom sig också med timing och jongleringar och sånt där. Men det är ingenting jag kan någonting om. Jag gillar systemet i Street Fighter mycket bättre. Mm, det, ja, det passar min fancy också. Så jag spelar Street Fighter. Jag har satt min labbet igen och försöker komma ihåg mina bread and butter combos och liksom köra lite training mode mot olika karaktärer och sånt. Du nöter på. Ja, precis. Enkelt. ja Det är bra. Så att jag får lite. Bry dig i kläderna inför. Ja, du är ju vår champion, så det är, du har ett stort ansvar här. Du måste ja, verkligen. ju verkligen. Det är det bara jag, jag som pratar om street fight så mycket så får folk att tro att jag är duktig på det. Men... Precis. Ja, du, får vara, du får vara försiktig så du inte. Prata för mycket. Ja, precis. Så, så får jag stryk och så skrattar alla. Så, story of my life. Mm. Så so sad Så so so sad, så so very sad mm. Nej men så är väl det jag, Sen har jag inte hunnit med så mycket Jag har mest jobbat och sen uh, uh, varit ute i lokal <laughs> I lokal ute det är så här. I ja, på lokal, precis Okej, okay, jag förstår, mm. mycket gemütligt mm. ja. Så är det, så that's about it Ja, mm. ja. Och uh, jag, har, uh, jag har mest Bara spelat Minecraft Självklart <laughs> faktiskt inte bara spelat Minecraft ska jag erkänna. Eh, jag tänkte ju att vi skulle prata lite grann om sommarspel eh, i dagens avsnitt, nu när vi har avverkat vad vi har spelat fram tills nu och så vidare. Eh, och då tänkte jag att vi kan börja prata med spel som man har med sig på resan, alltså spel i bärbart format. För det ja. har jag spelat lite grann faktiskt. Vi menar alltså inte spel på temat sommar. Så här? Det är inte Super Mario Sunshine, vi menar nej, utan. Nej, nej, nej. Utan spel som man gärna spelar i sommar. Mm. Och jag tänkte att vi ska prata lite om ja, konsol och PC-spel och så där senare. Men bärbart för mig tycker jag alltid känns som mest sommar. För att då är man ofta ute på vift eller eh, håller sig undan solen under ett parasoll medan alla andra, barnen leker med volleybollar och allt vad det. Är. Eh, Särskilt du är ja. ute på vift här, i Finland och i mörka skogar någonstans i Norrland. Ja, och, ja. Överallt. Vad jag som åker mellan städer. Liksom. Ja, nej, jag åker mellan urskogar. Det, det är så jag <laughs> jobbar helt här. enkelt. Men det finns ju ganska mycket roliga spel nu för tiden till telefonerna. Och är det någon av er som har spelat någonting till... Vi kan börja med iPhone kanske? Ja, om man Eller inte iOS. har en iPhone... Jag har ju en iPad, men det, jag har ju skaffat en ny telefon, ja. så jag har en S4 nu. Oh, gratulerar! Uh -huh. Android all the way, baby! Mm, mm. Uh, lite så där tveksam mellan de två emellan. Alltså, bägge har fördelar och nackdelar. Men, uh. Ja, men så är det ju alltid. Det är ju inte helt svart eller vitt. Nej, så är det. Men uh, till min iPad, ja, jag spelar väl inte uh, jättemycket bärbart egentligen. Men mm snarare spel visst eh, alltså på telefonen är det då visst, det är quizkampen typ man har spelat lite grann men mm. <laughs> det är så där små puttrit man har dueller med, med jag tycker jag om frågesport som fan men mm. quizkampen där var ett förhållandevis jävligt svåra frågor på många kategorier så det är kul. Ja, det man pendlar så himla mycket mellan pisslet och helt omöjligt. Mm. Verkligen. Jag hatar ju frågesporter så att jag har inte ens testat quizkampen Men det är många på jobbet bland annat som kör det Det verkar ju vara en av de där grejerna som ändå ja. blir bryggan mellan folk som egentligen inte spelar så mycket spel Och gamers, man har någonting att bonda ja, över exakt. Quizkampen, World Feud och Candy Crush Ja, ja det, det är precis så Det är mm. big super casual spel om det är ens så ES e-spel det är quirky små appar med frågor i <suklar> Ja, men Frågesport tycker jag räknas som spel Ja, i och för sig det, Absolut. Det Jag tycker ju Frågesport är en ganska serious business jag, så att... ah, jo, äh. det är, det Du vände ihop ett quiz åt mig och Ryan när vi var hälsiga på dig ah. i förra veckan. han tar alla chanser han får till att, mm. att uh, göra ett quiz men, är, är, är, vill Ni vill inte göra ett quiz det är, Va? <suklar> <suklar> uh, Okej okay. Jag tror inte jag sa quiz, jag sa intro-tävling Jag sa just det, förlåt <suklar> Mm. eller för sig körde man ett litet quiz först men det var inte så att jag hade skrivit ut lappar som jag vanligtvis gör mm. <laughs> men Det är sen... inte ens ett skämt kära Nej. lyssnare Nej. Peter, Nej. Peter gör quizes. Jag älskar quizzes Jag försöker vara Björn Hellberg <laughs> Joel också äh, ju, Har ju i flera månader Spånat på ett quiz som vi ska köra När vi ses på vår gradefest I september ja, det är mm. Han ger det också quiz Och dagen efter hade varit hos dig äh, Peter mm. Så äh, var vi äh, Med en annan kompis Och mm. festade lite Då ställer han frågan grabbar. Äh, ska jag inte svänga ihop ett, ett quiz? <laughs> Och vi bara, vänta nu, gjorde inte vi det här igår? Då satt han sig och svängde ihop också intro-tävling med följdfrågor till varje intro. Åh oh, jävlar, du ser fan han och jag borde träffas. Mm, det borde Så här trivia. ni borde lägga till varandra i quizkampen. Ja, eller hur? Avsnitt, ja det sagt. Så, sagt är ju som sagt. Sommar-quiz, Men intro-tävling är jävligt lätt att göra. Man bara plockar en playlist och sen så kör man intro. Ja. Den som vinner, man kan ju hålla på hur länge som helst egentligen. Ja, verkligen. men hur, det är om quizzes antar jag. Ja. Eh, men eh, annars så på. Alltså, bär bara nöjen kan man hålla på med. Jag kanske inte spel men jag. jag håller på med. Mm. Alltså, jag är ju lite så halv musikalisk, ja. Så jag tycker de håller på med så här: ljudappar, typ. Mm. Eh, loop, loopy, eller. Voice Jam heter de två appar så där, man, där man bara spelar in en loop som liksom, rytmiskt loopar och så kan man lägga på flera och flera lager så det blir som en låt. Mm -hmm. Det är jättekul att pyssla med. Så man kan sitta pilla med i soffan liksom, eller bara ligga i sängen och beatboxa. <laughs> Min sån favoritapp är Bebot. Eller Bebot, eller Bebot är det på Android? Det. Eh, nej, det är på iPhone. Okej. Okay. Mm. Den är jätterolig. Det är en, en, liten, en lite jättesöt robot som, som sjunger när man, när man så här pekar på skärmen. Och mm. så kan man ha olika ljud. Och när, man, när man drar så, här, så liksom går han upp och, oi, oi, oi, och sjunger. Ja, fantastiskt mm. ju. Ja, jättefin. Fast det är inte så mycket musik. Ja, men man kan göra lite... Ja, lite så där, också. Någonting lite lekfullt att pilla med på sin telefon. Ja. Ja, typ sådana saker. Sen så finns det så här riktiga drum machine-appar och sånt där. Man kan lägga feta trumkompo hålla på pinna med. Det avancerade grejer. Ja, ja, det finns det. Först, du har ju på alltså på, på iPad så finns ju väldigt många. Mm. Framförallt, vad heter det? Garageband och sånt där. Mm. Och så Precis. finns det andra tredjepartsgrejer grejer också, typ från fan, jag tror att det är trummisen i Dream Theater eller något sånt där som har gjort appen Morph Wiz som är en, också en här ganska dyr musik kostar nästan 100 spänn tror jag som man Usch. ligger hela, liksom skärmen blir en stor typ synt, man har här pekskärm och gör jättekonstiga ljud med mm. som är, funkar så det, och den är kompatibel med, med gitarrer och sådär tror jag också Vad håller oh. på att latcha uh -huh. Men det är lite då, mer... just garageband är ganska avancerat liksom. ah, ja det är det, verkligen, det är jättekul att pyssla med vi använder ju det ofta och spelar in med bandet med. Ja just det. Mm. Äh, Häftigt när man ska spela in någonting liksom en nåns av någon låt så där. Så, ja fan, vi har en låt till det så vi kör här. Mm. Mm. Mm. Ja, det. här. Vad det kostar Voice Jam och, och den här andra som du? Eh, The Voice Jam finns i det finns i en light version och sen så tror jag att man kan köpa till den andra för typ sju spänn sånt där. Det var ju överkomligt. Ja, verkligen. Så där kan man sitta och det var faktiskt jag såg en film på internet om, om den här. Voice Jam-appen. Den snubben körde en, gjorde en skitcool låt med, med bara sin omgivning. Så. Eller han gjorde det mest med Beatbox, tror jag. Men... Mm. Mm. Men jag har faktiskt ett spel som jag har mm. spelat på, på iPaden. Det är det har ju kommit Puzzle Pirates. Oh, oh. Puzzle Pirates. Ja, Den är vara oh. klassiker, faktiskt. Ja, det var ju webbaserat mm. Fla Flashbaserat pussel-MMO nästan som har funnits ganska länge. Jätte mjukt så här, lite konstigt communityaktigt Och sen så gör man uppdrag genom era pussel. Man måste spika igen, vad heter det, skrovet på skeppet, eller mm, laga och segel, eller pumpa länz precis. Ja, <laughs> så, ja Jag tycker att sådana pusselspel. Allt för att hålla mig borta från Candy Crush. Liksom. <laughs> jag spelar ju Candy Crush ibland Oh, ja, också... Min mamma började spela det, så det är fantastiskt. Vi satt i Finland och spelade Candy Crush tillsammans. Så där, återigen den här bryggan. Ja, verkligen. Mm -hmm. Sen visade jag henne Angry Birds också, så nu spelar om det som en galning. Ah, ja, men det är ren patriotism Vi där var då. ju ändå i Finland. Eller hur? Ja. Jag har aldrig känt mig så finsk som den kvällen när jag, jag hade precis bastat. Jag hade en öl jag satt och spelade Angry Birds och tittade på finalen i Finlands största musiktävling, Tangodrottningen samtidigt som du ignorerade smärtan från kniven i ditt lår precis. Det var jättefinskt Jag har aldrig känt mig så finskt, det var så vackert Väldigt fint var det ja, nog ja. Nog om det Nog om det Eh, nu tappade jag tråden helt vart var i var Ja det var jag som jag hade spelat Pirates, jag, hade spel, jag hade spelat ios spel men jag har inte gjort så mycket annat. Min på telefonen spelar Quizkampen typ mm. Sen så har jag inte så mycket med. Jag, jag, jag skulle kolla om det inte låpande i sina här rummet och laddade. Det är ju ganska långt bort. Ja jag vet. Jobbigt Jag har spelat en himla massa roliga grejer. Jag vill bara apropå Söta små robotar som gör små ljud, så har jag spelat ett spel som heter Kairobotica. Som Kai är från Robotica. Kairosoft. Såklart. såklart. Och det är ett fantastiskt roligt spel. Kairosoft är ju ganska så speciella. Allting de släpper är ju verkligen sjukt kul. Men det mesta är ju ganska sådär likadant. Det brukar vara samma koncept. Som eh, vad har de gjort dev. tidigare? Du är med de Game Dev Story. Ja, ja ja ja det är Och, det enda jag har spelat av deras spel. Ja, de har ju ett gäng spel som är ungefär likadana fast det är olika teman. Det är typ Hot Spring Story eller vad de nu heter. Ja, just det, ja. ah, jag kommer inte ihåg, jag ber om ursäkt kära lyssnare. Men det här spelet är lite, lite annorlunda. Man har alltså som en slags jättestor eh, rymdbas eller rymdskepp som man bygger typ en stad på där man har sina de här robotarna. Och det är ju den här Kairosoft-loggan, den roboten som man har. Och dels så ska man försöka åka, man åker mellan planeter och försöker skapa goda, rela goda relationer med de här planeterna genom att de får komma ombord på en rymdfarkost och som om det vore ett nöjesfält. Och där får man alltså in lite pengar och sådär. samtidigt så ska man lösa uppdrag mellan planeter, ibland på planeter och rädda befolkningen från onda elaka utomjordingar. Så det är det är ju lite annorlunda för att man faktiskt går ut och slåss också. Det låter ju mycket mer intressant än de här dev-spelen. Jag älskade ju Game Dev Story till exempel. Jag tyckte det var sjuk, men det här var ju lite, lite... Det var ju så annorlunda och väldigt, väldigt kul. Mm. Det finns en light version där man får spela typ... Jag vet inte hur länge det var. Jag tror jag spelade en kvart. Sen så köpte jag spelet för att... Ja, jag tyckte det kändes som ett självklart köp trots att spelet kostade 32 kronor Oj, på ja, ja. Google Play eh, och det är det värt ändå Kairosoft-spelen brukar ju kosta någonstans där omkring och det är ju definitivt prisvärda spel för de är så himla välgjorda trots sitt format och det funkar bra på en liten mobilskärm, Du måste inte vara paddar, eller? nej jag äger ingen padda jag spelar på en Samsung Galaxy S3 och det funkar alldeles utmärkt härligt ja, helt, helt underbart så det lär jag ju spela i flera veckor framöver här, kan jag tänka mig. Mm -hmm. Det ska bli väldigt spännande att se vilka andra planeter med konstiga små utomjordingar jag kommer hitta. Jo, vad spännande. Ja, oh, vad spännande. Jag blir jättesugen på det här. Jag kanske skulle ha det som pendlingsspel också. Mm -hmm. Ja, varför inte? Jag lovar att det inte kommer vara så mycket syns i alla fall. Nej, <laughs> bra. Inga 20 minuter långa nej, utläggningar nej, inga, av långa, Nej, inte så långa, Varför heter han Raiden? Jag tror, jag tror de heter Raiden om man står stav det. stavar eller sådär. Uh, Raiden, Raiden. Ja, Jag vet inte. De säger Ryden, det är konstigt. Han är målade. häftig. Uh, han ja, uh, okej. Okay. <laughs> han är ingen snake. Hej! He is no snake man. Det är inte du heller faktiskt. I'm no snake man. No. Jag är snake, man. <laughs> oh. mm. Vad har du spelat förresten, Niklas? <laughs> Jag har spelat ett mobilspel mm -hmm. eh, som heter rymdkapsel. Mm -hmm. mm. Det är... Alldeles jätte svenskt. Ja, det är faktiskt till och med så svenskt så att det är gjort av en enmansstudio, en snubben som kallas för Greatfrukt som är härifrån Malmö. Så mm -hmm. han kanske bor alldeles runt hörnet jag vet inte riktigt var han bor. Jag får fråga om honom. Men han har gjort en hel del en hel del spel faktiskt. Han har hållit på med det här med spel ganska länge. Bland annat ett spel som jag blir väldigt sugen på som heter som finns på Oya eller kommer till Oja, finns på Oja, inte, Som heter Mrs. Dad versus Curve. Wow. Som, wow Fantastisk titel. Mm, han verkar köra på rätt mycket humor och sådär i sina grejer. Men rymdkapsel, i alla fall. Mm. Gud, om man läser recensioner på amerikanska sajter så han, står det alltid någonting om ett It might be difficult to pronounce the title of this game, but it's worth it. Bla, bla, bla jag Rymdkapsel. Mm, fyr, det inga, inga konstigheter. Rymdkapsel. Rymd, <laughs> uh, Rebarber. Um. <laughs> jag tror inte de kan säga rabarber heller, faktiskt. Nej, det kan inte. Jag har den här uh, mer reklamen. Jordgubber. Rabar Rebarber. Ja, ja. mm. Rebarber. Got it. Uh, I alla fall, uh, rymdkapsel är... Ett strategispel och ett pusselspel på samma gång skulle man kunna säga. Mm -hmm. Man är ute på plattformar som svävar i rymden. Och det är väldigt, väldigt minimalistiskt. Dina gubbar är liksom typ två pixlar staplade på, på varandra. Vita mm -hmm. pixlar som rör sig runt på geometriska former i olika färger som representerar olika byggnader. Så du börjar liksom med en grundbas eh, i mitten där du har lite resurser. och Sen ska du bygga då korridorer eh, ut åt olika håll till resurser. Och där ska du bygga byggnader för att ta hand om de här resurserna. Mm -hmm. Och då assignar man olika jobb till de här. Man börjar med två stycken eh, gubbar. Så eh, springer de iväg. och jag sätter, drar dem till construction. Då springer de iväg och, eh, plock, och hämtar de här resurserna för att bygga nästa byggnad så att säga mm. eller närmast. och de här byggnaderna är formade det är tetris, Tetris-formerna mm -hmm. som är på Tetris-blocken Man ska placera ut de här så smart som möjligt så att det blir så korta avstånd som möjligt mellan, mellan allting för eh, twisten här är att det hela tiden eh, går en mätare nere, eh, längst ner på skärmen som eh, mäter tiden alltså hur lång tid det är kvar innan du blir attackerad Mm. Av onda rymdskepp som kommer flyga där. Det känns lite Battlestar Galactica. Ja, möjligt, jag har inte sett Battlestar Galactica. Oh, stressmoment tänker jag direkt. Mm. Ja, och då när de här är på väg. Då har du byggt byggnader som heter Weapon. Och det är, så du kan inte välja vilken form du får på byggnaden heller. Utan nästa, ja det är som är så här, här är nästa form. Vilken byggnad du än bygger kommer att ha den här formen. Mm. och när, de, när man hör den här sirenen att det kom en så här fiende våg på väg då får du dra dina gubbar snabbt som attan till defens och då springer de in till de här, till de blåa byggnaderna och plockar upp små laservapen som står och försvarar och så pew, pew, pew, pew, pew, skjuter de på varandra och, och så, såklart då så kan vi bygga byggnader för att få mer Uh, mer göbbar du kan bygga byggnader för att få fler resurser och så vidare och så vidare uh, du ska expandera din bas och uh, självklart så den här mätaren mellan attackerna går ju snabbare och snabbare och mm. för varje ny våg så kommer det fler och fler fiender så det är, liksom, det är ett sådant här spel, det tar slut, till slut. det tar slut när du inte tillräckligt är skicklig för att klara nästa våg helt enkelt mm. jag har klarat 62 minuter än så länge tror jag låter väl decent. Ja. Mm. jag är i och för sig ingen referensram men Det låter ju kanske bra. Låter som länge för ett äh, mobilspel ja, ja precis. Jo. Man får ta pauser liksom. Ja, i Och, för sig. och det är ju bara att trycka på på knappen så. Mm. Men äh, det är väldigt väldigt roligt och ser jättefint ut för att allt är liksom bara fyrkanter och block liksom 2D block. Mm. så det är jättefint att titta på och mysi musik så här. Men kanske lite, lite innehållsfattigt för har man då nu när jag har spelat två lång, några korta spel och två långa spelat på 50 någonting minuter och ett på 60 någonting då, eh, minuter då, då känner då har jag gjort det som finns i det spelet för att mm. man kan ta sig bygga sig korridorer då ut till eh, monoliter som man, kan, eh, som man kan scanna av och då få uppgraderingar. Men det finns fyra monoliter per bana och det verkar alltid vara samma fyra uppgraderingar du får. Och när du har tagit mm. dem och resurserna till slut tar slut– –så är det... Då är det liksom... Då kan du inte göra mer. Mm. Så det, det finns ett väldigt definitivt slut på det här spelet. Vad Är det ett gratisspel eller kostar det något? Eh, Det kommer... Det har faktiskt inte kommit än. – eh, Det släpps den 25 juli. Så det blir okay. väl nästa vecka då. Mm. Eh, det har funnits på Vita ett tag. Då har okay. det kostat... Eh, vad var det nu? 3,50 euro. Kan det stämma? Så det eh, blir ju typ 30 spänn. Ja, 3,59 3, euro. Eh, så det har väl kostat... Ja, men 30 svenska då. Mm. Eh, men nu kommer det nog bli lite billigare verkar det som när det, när det kommer till telefonen. Men det är okay. vad jag har förstått. Precis samma spel. Mm. Men jag rekommenderar det. Jag är ju ofta den första att så här, vilja stödja eh, lokala utvecklare alltså svenska och nu ja, ännu mer som bor i samma stad som jag och speciellt när det är en snubbe som har gjort allting och, mm. och det är Indy så det bara stänker om det liksom. jag ska rekommendera rymdkapsel Mm. Jag kan också rekommendera att kolla in trailen för Mrs. Dad vs. Curve- för att det ser jävligt roligt ut. Alltså, den titeln tycker jag låter helt fantastisk. Det måste jag ju absolut kolla sen när vi har poddat färdigt. Yep. Oh, ja. Men lite grann på, på samma tema där då med slags strategispel- så vill jag prata om Doomsday Preppers. Doomsday som jag har spelat. Mm. Det finns ett program- ett tv-program alltså, som heter Doomsday Preppers- som handlar om folk som håller på att förbereda sig inför en kommande apokalyps. Det är en slags fakta-dokumentärserie. Jag, jag har sett hela första säsongen. Ah? Är det okay. Discovery Channel? National Geographic har gjort programmet, men jag vet inte no. vilken kanal det går på. Jag vet inte. Min gick på en annan kanal. Ja, National ja, Geographic jag Channel, jag förstår. <laughs> uh, hur som helst så... Har ni koll på vad Tiny Towers är för sorts spel? Yep. Mm, Tiny Towers ja. var ett spel där man alltså bygger eh, uppåt. Varje våning har en egen funktion. Visst var det mm. väl så? Ja, precis. Det var väldigt länge sedan jag spelat det. Det är väl affärer och ställen där folk bor och sen... Så ja, här, ja, precis. Alltså, det låter som precis samma spel som Sim Tower som kom en gång i tiden. Ja, det jag väl jag spelat. Som jag spelade i jättemycket. Man ska by bygga ett höghus helt enkelt. Mm. Okej, okay, det har jag inte spelat. Det kanske jag ska kika på. För jag tycker det är jätteroligt med sådana spel. Hur som helst, så i det här spelet, eftersom vi faktiskt förbereder oss inför en kommande apokalyps så bygger vi ju inte uppåt, utan vi bygger neråt. Ja, naturligtvis. Självklart. Och då finns det sex stycken olika sorters våningar man kan ha. Dels bostäder, och sen är det säkerhet. Sen så är det eh, mat och vatten. Och eh, någon form av recreation och... Eh, ja man kan producera lite saker och sköta lite science från en annan våning och så vidare. Ja, jag tänker att, Borde inte typ den optimala saken vara att ha 40 lager mat- och vattensäkerhet och sen efter det ha byggnader där man bor? Problemet är att om man bara om man har jättemycket mat och vatten eh, men inga personer som bor där, så finns det ju inga som kan producera mat och vatten. Aha, okay. så Man måste ju ha tillräckligt med folk för att det ska jobba folk i varje våning också. Hur producerar ja, man vatten? Är det bara att man eh, filtrerar sitt Precis. Ah, Kör en... Kanske. Jag tänker mig tillbaka till det gamla på det, Waterworld. <laughs> precis, tänkte jag just droppa Waterworld ah, där. Ja. <laughs> ja Nej, men det är ett väldigt, väldigt rart spel. Det är gratis. Det är ganska gulligt. Men det är självklart mängder med mikrotransaktioner i det. Eh, för att man ska slippa vänta på att en vara produceras så kan man spendera lite diamanter och tänka sig att man kan köpa diamanter med en mikrotransaktion. Såklart. Det, Såklart. Ser, ser, det, ser, lite, det ser lite så här synga-aktigt ut. I ja, det är väldigt stilen. mycket den sortens estetik. Mm. och Det är lite mysig musik och ljud och estetik. Väldigt, väldigt gulligt faktiskt. Väldigt så där beroendeframkallande. Och i och med att, det är det att man producerar saker och det tar ett visst antal minuter. Eh, ungefär som i ja, vilket syngaspel som helst Farmville och så vidare. Så innebär ju det att när man väl har liksom fått igång produktion på lite större pr produkter då räcker det med att man kollar till telefonen en gång i någon timmes mellanrum och gör lite knapptryckningar och sen går vidare. Det är ju ganska skönt. Ja, jag gillar sådana spel. Mm. Att varva med mina andra spel också. Och då är det så här att man kan faktiskt adda folk- eh, som man sen kan hämta supplies hos, naturligtvis. Mm. Och, Facebook? Facebook ja, fast man måste faktiskt inte lägga upp på Facebook- utan man kan också lägga till varandra via en slags bunkercode. Aha. Så jag tänkte att, kära lyssnare- om det är någon av er som börjar spela Stay Preppers- så får ni jättegärna adda mig- min bunkerkod är e d 0 -9 e 06. Alltså, e d 0 -9 e 06. 6 Add me, yo. Du vill bara ha... Det. Jag vill bara ha supplies och kassa. Men ni måste ju, <laughs> ni måste ju hålla ihop, det är apokalypsen. Ja, eller hur? Ja, vi måste ju faktiskt arbeta tillsammans här om vi ska ha en chans att överleva. Faktiskt. Det, det säger ju sig självt. Mm -hmm. Mm -hmm. Det här finns både till Android och till iPhone. Är det cross-plattform med de här koderna tror du? Det vet jag faktiskt inte. Så och, jättegärna om det är någon med iPhone så kan ni adda mig bara för att vi ska kunna få svar på den här frågan. tycker alla har iPhone. Liksom i, går det inte rimligt att googla istället. Nej, gud. Det är, jag jag, känner, jag li, kan inte lita på sökresultaten. Jag känner att om inte jag har upplevt det själv ja, men det så, är så här, vet jag ju den, den gamla världens sätt att lösa problem. Trial and error. Inte så Precis. här, vad dör jag om jag skjuter mig själv i huvudet? Googla det istället för att kolla. Jag känner att om man behöver googla det, då kanske man borde helt enkelt ha ja, skjuter det i huvudet istället. Ja, dåligt exempel. Men Väldigt jag dåligt exempel. Ja. Men, så det har varit väldigt, väldigt rart. Och så nu i kväll så har jag testat ett annat spel också. Som heter... Vänta lite förresten. Ja. Jag kan konfirmera att man dör om man skjuter sig själv i huvudet. Jag googlade det. Du googlade ja. det? Okej, okay. vad skönt ja. att vi kör faktakoll. Ja. Så, här, så nu vet du det Som vi brukar göra. Ja. Vad skönt att veta. Okay. Nu vet du. Ja, ja. Bra. Då behöver jag inte, då ska jag inte skjuta mig. Vänta, jag måste skriva upp det här så jag kommer ihåg ja. imorgon också. Så. Så. Will I die if I shot myself in the head? Eh, Google svarar ja. ja. Ah. Yahoo Answers, yes. <laughs> Instantly, till och med. Okay. Beroende på var man träffar. Eh, jag skrattar att någon som har förlåt. frågat det här på Yahoo också. <laughs> ja, förlåt, den kan vi fortsätta. The Spooking har jag spelat. Och, eh, det här påminner så himla mycket om ett gammalt NES-spel, men jag kommer inte ihåg vad det heter. Man är ett spöke man ska gå omkring på en liten karta och skrämma folk så att man får deras själsliga energi och den här själsliga energin behöver man för att kunna återuppväcka eller reanimera sin, sin kropp. Mm -hmm. Hmm. Det är väldigt väldigt enkelt kan det låta som men det kan vara lite klurigt och det dyker upp lite olika hinder och det kan behövas lite olika mycket av den här själsliga energin för att återuppväcka sin kropp och precis som väldigt väldigt många andra sådana här pusselspel och så vidare ja, det här är ju inte ett pusselspel nödvändigtvis men så är det ju så att man har liksom ett antal banor man, man har den här vyn där man ser alla banorna som man trycker på bana ett och bana två och så vidare eh, ganska gulligt det är lite så Burtoneskt på något sätt i färgschemat framförallt mm. lila och svart Ja, precis. Mycket lila och svart och lite halvtrasiga tiles här och var. Och... Mm. Mm. att eh, Vi har ju faktiskt recenserat det här spelet i, i City. I, vår, oh. eh, i våras. Eh, Niklas Defaire. Jaha. Mm. Vad tyckte han? han tyckte det var, jag tror han tyckte det var helt gäng, Eller mm. ganska bra. City var väldigt, väldigt rogivande att sitta och pyssla med. Jag brukar inte gilla riktigt såna här spel där man ska sitta och eh, ha som en... Eh, vad ska man säga, som en analog spak på touchscreenen. Nej, det brukar vara böjt. Man glider ja, precis. av. Eh, men men eh, det funkade faktiskt väldigt bra, måste jag säga. Jag var positivt överraskad av kontrollerna där. Mm. Och så var det väldigt mycket, det var ganska varierande också olika sätt man kunde lösa insamlandet av den här kärsliga energin på. Jätte, jättekul faktiskt. Och det finns en light version eh, där det är lite reklam och sådär, och sen så finns det en. En version som kostar 15 kronor. Än så länge har jag nöjt mig med light versionen Jag har inte hittat någon eh, större begränsning ännu, med jag har inte hunnit spela så länge faktiskt. Vi får se vad som dyker upp längre fram. Finns det mikrotransaktioner i det här också? Nej? Det finns det säkert, ärligt talat. Nej. Jag vet inte. Jag har inte sett någonting som skulle kunna... Ja, men det finns säkert någon boost som man skulle kunna köpa. Jag har sagt, inte hunnit spela det väldigt, väldigt länge. utan Jag har bara spelat tre banor eller sådär. Aha. Det var roligt. Mm. Roligt, roligt. Ja, var det något mer? Ja, faktiskt. Jag, jag har spelat jättemycket Android-spel för en gångs skull. Eh, jag spelade ett jättegulligt spel som heter Sheep Up. Som är får uppåt. Aha. Sheep Up. Det är ett spel som man, man ser ovanifrån. Och så har man ett får som studsar. Som mm. <laughs> man viktar. Eh, på sin telefon använder gyron liksom så, så styr man åt vilket håll den studsar Aha. och så ska man studsa fram på en bana eh, ta så många stjärnor som möjligt eller mynt eller vad det nu är eh, och ta sig till målet som är typ på andra sidan banan och så, i början är det ju jättet jätte enkelt för då är det ju liksom bara en platt bana och det är inga hinder att ta sig förbi men sen så kanske nästa bana så saknas det golv på sina ställen eller man ska lyckas hoppa över eh, stora klyftor och sådär eh, med ett stutsande får Ja, det låter väl logiskt mm. Alla vet att får studsar Ja, ja naturligtvis mm. Men det är ju det... mer eller mindre ett pusselspel av samma typ som Cut the Rope och Where's My Water och alla den sortens spel att det är liksom ett slags från punkt A till punkt B hur ska man färdas utan att bli av med det som ska färdas. Mm. Det med får lärde vi oss ju redan i Worms, faktiskt. Ja, ja. precis. Det kan vara nog så förödande. Mm. Oh ja. mm. så Sen, jag har spelat ännu mer Android-spel, men jag orkar inte ta upp allihopa. Så jag, jag tror nog att jag måste sätta stopp där, faktiskt. Det är okej. Okay. Någon annan kan få prata lite. Är det ingen av er som har spelat någonting annat på som Nej, alltså... Vet. Ett värdbart eller ett uh, iFO-Android-spel. Uh, det var det jag snackade om. Mm. Men jag funderar på att det finns ju en del ändå som är rätt värd att spela som har spelat för länge sedan. Så en tips om, på iOS är det ju har man inte spelat Super Brothers, då ska man spela det. det. Alltså Sword and Sorcery, Super Brothers. Det har jag inte spelat klart den. Jag har det på, på Macken. Men det har liksom inte blivit klart den. Ja Helt fantastiskt. Om jag också ska tipsa om något jag som inte har pratat tillräckligt med eh, som är gammalt så vill jag tipsa om Plague Inc som är jätteroligt jätte det fanns ju också som ett PC-spel När eh, man skapar man... sin egna mm. virus Ja, precis som man sen ska liksom försöka smitta ner hela världens befolkning med eh, Jätteroligt jätte Förvånansvärt tillfredsställande Jag skulle vilja tipsa om The Room ett eh... Ja, som man säger, pussel eller äventyrsspel som börjar med att man får Typ en låda som man ska lyckas öppna. Och Du har hela tiden en låda eller något sånt som ska öppna och du ska liksom kika runt på på den här lådan och kanske, kanske liksom och det här hörnet, här kan, man, här kan man dra ut en grej och så kommer det ut någonting som du kan sticka in någon annanstans och använda och så öppnas en lucka, så lite pussel på den sidan och så, och så vidare och så vidare och så vidare och så väcklas det ut och så där och så. finns det en fin liten story och, och så där, det är jätte jättebra The Room det är trevligt jag gillar den sortens pussel spel. Mm. Det, det finns det både testa. Android och uh, iPhone. Gör sig nog bäst på en padda kan jag tänka mig. Men ja, jag att de flesta gör väl nästan det fett. Ja. Större skärm så ser man ju vad man Precis. gör ordentligt. Man jag har spelat kontroll. det på min på min Nexus 4 alltså mobilen. Mm. Och det funkade alldeles perfekt. Jag tror att vissa säger sig helt, helt okej på spel också eller på, på mobiler men mm -hmm. det finns ju framförallt alltså, högupplösta och sen väldigt så här atmosfäriska upplevelsespel mm. eh, Super Brothers Sword and Sorcery är ett sånt men sen också i mm. svenska utvecklade Year Walk mm. som också är ett utlöst bra spel för att vara på en bärbart eh, plattform liksom mm. Ja och The Room är också ett väldigt eh, atmosfäriskt liksom, och stämningsingivande spel mm mystiskt och bra musik Härligt. Ja. Men hörni, nu tycker jag vi har pratat färdigt om bärbart, eller vad säger ni? ja, ja, ja. det känns ja. så. Då tar vi lite musik istället. Yeah. Det gör vi. ofta återkomma till ganska många open world spel framförallt. allt både gamla och lite nyare Fallout 2 tenderar jag faktiskt att länka, länka till och det på säga. Längta till varje sommar i princip länka till den varje gång jag har lite extra tid på mig vad vad brukar ni spela på sommaren ja men det är samma sak för mig det är i princip alltid gamla spel ofta RPG och mm alltså nästan uteslutande Super Nintendo för att Super Nintendo är den bästa konsol som någonsin har funnits och eh, tidernas bästa spel finns på Super Nintendo så enkelt är det okay. hej <laughs> Är det någonting sånt så man typ när det är sommar så är det ju liksom semester och man vill, man vill åka hem kanske, är det, det Ja men det kanske är det man vill liksom, man minns hur somrarna var när man var ung eh, och man vill ha den här känslan igen så jag drog ju igång Super Metroid för eh, inte så länge sen Mm. till, ja men när det kostade tre spänn eller vad det var på på uh, Virtual Console till uh, Wii och Wii U mm. det, ja, det, är ja, det är ju fortfarande världens bästa spel, skulle jag väl vilja säga eh, i vissa dagar du är inte ensam, så, så äh. tycker jag nej, precis eh, och annars, är det, annars blir det gärna Final Fantasy 6, Sight of Mana den eh, Segen Densensu 3 som är, typ uppföljande till Siktafmana. Mm -hmm. Det finns ju en fanöversatt rom som man kan spela. Eller Chrono Trigger. Mm. Men i så år... det är nostalgi som gäller helt rätt ja, och slett rakt igen det kommer inte så mycket nya spel. Och de spelen som kommer är ju inga jätteäventyr direkt. Det kommer ju en hel del indie och sånt. Men det går ju rätt snabbt att spela igenom dem. Liksom. Mm. Mm. Spelsäsongen på sommaren är ju ganska redet kass. Ja precis. Det har inte ja, kommit ett ju... recensionsexemplar till oss på Nej. ett vad ska man säga ett större spel på väldigt länge och det är ju knappt sedan det läste vads liksom. Precis. Men det är ju å andra sidan det är ju skönt och befriande. För det betyder att då har man ju tid att gå igenom alla de här lite äldre spelen som man, som man kanske vill spela om eller som man inte har hunnit med på grund av att det har kommit så mycket nytt hela tiden. Man kan ju börja beta av sin lilla skämshög. Det är jätteskönt. Egentligen. Det känns ja. som det också hör till på något sätt sommaren när man har just semester. Mm. Att börja beta av saker. Semester. Och att man har tid att njuta spela <laughs> ja. på ett sätt. Alltså jag, har, jag har ju mindre tid att spela på sommaren, sen, för att jag jobbar mer då. Men ändå spelar jag väldigt mycket. Ja, jag förstår inte hur du hinner. Jag Nej, menar jag, jag jobbar inte. ju inte ens hälften så mycket som du gör. Och jag har ju aldrig någon tid, tycker jag. Nej, jag vet inte vad jag... Var, hur men å andra sidan spelar jag löjliga mängder Minecraft. Så att jag hinner ju kanske inte spela så mycket annat på grund av det. Jag, jag är inte. väldigt effektiv i mitt spelande. Jag mm. spelar ju inga sådana här drälla omkring-spel. Mm. jag hinner inte, eller jag har vant mig att jag inte hinner eftersom vi alltid recenserar spel året runt mm. så blir det lätt så Ja, ja nej, man får ju spela på ett helt annat sätt då kan man ju verkligen inte Jag, jag tror att jag, jag själv mm. har så här när det är sommar, det är varmt och, och folk gör saker i tiden då gäller det att man, man får en feeling och vill spela spel, liksom, man känner verkligen att nu vill jag spela spel ja. det, är inte mm. så, det är inte som att man, när det är vinter liksom, och bara, det är kallt ut, in och spelar spel per automatik, liksom Nej precis. Nej, precis. man är ju mer, När man väl spelar är man ju mer spelsugen. Mm. Så att säga. Ja, precis. Det är ett mycket, sagt... mycket mer medvetet val på ett annat sätt. Mm. Då är liksom, Åh, det liksom, det är fint värde ute, det finns allt det här att göra. Men fuck that shit, jag ska bara sitta in och spela tv-spel och dra ner persianerna. Mm. Det är ja, precis som det är nu att jag jobbar varje vecka och bara har helgerna liksom, så är det ju. Och, och om jag mot för skulle vakna en, en söndag morgon och inte vara bakfull så är det liksom att man, då, då får man en jävligt bra spelfeeling men mm. jag ska jag kanske ska prova det i helgen det var väldigt länge sedan sist det med att inte vara bakfull på en söndag ja jag är nitti ni säker på att det inte problem? kommer Nej, jag dricker bara på helgen. Ja, ja. ja. Jag, bara, jag bara kollar läget. På veckorna jobbar du, ju, de har inte till att dricka alkohol. Nej. Nej, det är ju så. Nästan inte. <laughs> på vad man jobbar med sig. Ja, eller hur? Du får ju semester. Det är farligt med att jobba när alla andra semester, för man, man så här, hänger på ändå. Liksom. Jag skulle inte ja, men... ta en bärs idag, fan, det är onsdag ju. Det har varit så nu ganska mycket på typ tisdagar. bara ringer och bara hej, åker ut till Sollentuna. Så åker man ut dit så ambushar de och med grillmat och öl. Så mm. Ja, men en öl kan jag ta och så ragglar man hem liksom alldeles för sent och ska sova i några få timmar innan man ska upp och, och jobba yep. uh, Hur gammal var jag ännu? Fan. <laughs> <laughs> inte, började inte du baklänges förra året? Ja, jag tror jag gjorde det. Mm. Jag blir 29 nu igen. Yep. Ja. Ja. Eller så särskilt ni tänkte alltså, har ni haft någon semester överhuvudtaget i år förresten? Nej. Inte. Nej, jag har... Men ponera att ni skulle ha semester, vad skulle ni spela i så fall i år? Eh... Jag, jag skulle ju spela något snäppspel då. Mm, jag har ju som sagt börjat på Super Metroid, men det är ju mm. inte så jättestort –eftersom jag har spelat det så många gånger så. Jag kan det mesta där, det tar inte så lång tid. Men eh, jag skulle ju gärna spela Chrono Trigger igen om någon Ja, Jag har tänkt att jag ska ha min första betalda semesterdag någon gång innan jag fyller 30. Jag vet inte om det kommer gå, men då ska jag spela Crown Trigger igen. Mm. För att det är så jävla bra. Jag har ju jag har inte spelat det på sjukt många år. Jag kommer knappt ihåg hur det var. Nej, jag har inte spelat det sedan tidigare, mina tidiga 20, 20 år. Så att säga. 7-8 år sedan eller någonting. Ja, jag var nog yngre än så när jag spelade det sist. Ett <laughs> tag sedan. So It's so good. Frog är kanske den bästa RPG-karaktären någonsin. Jag är så nöjd och riga. Jag tror att jag har så, så här, tanke kring överhuvudtaget spelet. Jag har en romantisk idé om, om vad jag skulle vilja spela hela tiden. Men mm. alltså, det funkar inte ihop med, med livet. Liksom. <laughs> mm. Så Sen tänker jag bara, aha, tänk att bara få sitta en hel dag och spela det och det spelet. Men sen så, Även när man har gjort planen att göra det så vaknar man och så är det alltid någonting annat som dyker upp. Liksom. Mm. Men vet du vilket spel det skulle vara då? Om... Ja, det vilket är frågan. Är om ja, just nu så vill jag egentligen ha massor med tid att spela klart Last För att jag tycker ju mm. jättemycket om det. Mm. Men sen så är det ju, ja, jag har väl en del retro jag skulle vilja åka på också. Så där. Jag, har ju, jag har ju köpt retro konsoler. Liksom. Jag påbörjade det här projektet så att jag borde göra klart någon gång och spela lite fler retro. Ja, det, det och då brukar ju är det inte RPG så brukar ju inte de ta så lång tid. Nej, precis. Nej, det blir så svårare på andra sidan än. Jo, oh, det är sant. Men skulle så... är inte så jäkla svårt än då? Nej. Eller resa spel såklart. Men det är ju nästan bli Ja, precis. Man börjar nästan <laughs> förstå vad det handlar om Ja, precis. Och sen ja, jag vet, inte. Det finns just... jag har väl en skäms höga också men jag kan inte komma på på rakar är för någonting. Jag skulle vilja låna ett Xbox till exempel och spela de exklusiva titlarna. Jag har inte heller spelat Gears till exempel. Mm, jo, jag, jag. kanske skulle spela det så här, co online om du skaffar den. Fast då måste du ha ett ja. livekonto såklart. Ja, ja, men man kan ju köpa ett där, lite, bara en kortis. Ja, kan, man kan köpa en månad eller något sånt. Eller använda en kort som man har ett dygn eller något. Vi ja, får ta det som ett retroprojekt när, när X-Bone har kommit och de släpper mm. Gears of War HD. <gården> ni ni <gården> har det här först gått folk gears of war HD <gården> 2015 spel i en HD remake. Ja precis. Eller så är I mean, gears of war med bättre texturer. Jag vet inte. Uh, typ uh, bara, bara upphottat på något sätt så att de får kräma ut max ur Xbox-hardwaren <hården>, liksom. <gården> <gården> jag uh, tror ju eller tror. <gården> <gården> jag uh, säger att uh, nästa så här. HD-versionerna kommer ersättas med 60 frames per second versioner tror du inte det? Så kan man ju, ja, 60 frames är säkert. Sen kan man ju undra också över hur de måste ju ha någon slags connection de här konsolerna med tanke på att eh, tv-generationen kommer att uppgörderas ganska stort också. Mm. Inom ja. några år så kommer ju Ultra HD komma också. Är det, det Ultra HD ju, som är 4K eller? Jag tror det heter väl något sånt. Ja. Men de har visat upp det på mässor och sånt där, LG och Samsung och så där med riktigt fet HD-upplösning. Och då är alla våra HDMI-kablar obsolet, Precis. Då måste vi skaffa någon slags organiska ormekablar som kanske... <laughs> Jag vet inte. Måste man mata dem med någonting också? Eller? Kanske de, de äter, de äter högkvalitativt ljud. <laughs> 5.1 minst. Jag ser framför mig att det är liksom en liten randig orm Med, som, med liksom ett, ett huvud i varje enda så här, Och bara slickar sig av munnen bara, Så sätter man den på liksom rätt ställe så, så suger den fast sig Som en malfisk mal Precis, och så, så blir det en helt sjuk jävla Bild- och så mm. Alltså ja, den här branschen Ja Ja, mm, hur? Det är biologisk det. teknologi. Men alltså, jag har ju... Ja, det, jag kan faktiskt inte på raka komma på riktigt. Men det, så, jag har ju... Ja, I och för sig, Baja Infinite har jag fan inte klarat av. Det är riktigt dåligt. Har du börjat på det? Ja, det har jag. Men du har väl inte spelat det på flera månader? Du spelade väl lite grann strax efter att det släppts? Ja, sen tappade jag liksom. Ja. Jag skulle vilja hoppa in i Guild Wars 2 igen. Det är ju... Mm. Det är åh, något åh. som man faktiskt kan göra eftersom det inte är subscription-based, så jag har ju mm. fortfarande installerat allting. Just. Hur många uppdateringar tror du, du måste installera om du ska börja nu igen? Ja, börja nu så kan jag kanske spela i slutet på augusti, då. jag vet inte. Ja, om du inte stänger av datorn på natten. <laughs> liksom, utan bara låter den vara på ja. den uppdateringen. Det, det gör ju visserligen. Fan MMOs överlag känns det som en ganska bra ja. som sommar, grej. Mm. Jag hade ju tänkt. Eh, jag tror det var i maj som jag sa att fan, i sommar ska jag spela så jävla mycket. Jag tänkte att jag skulle spela Star Wars The Old Republic. Jag tänkte att jag skulle spela of Conan. Mm. Har jag spelat något av det? Nej. Nej. <laughs> men tanken fanns där. Och nu har jag faktiskt nyss köpt eh, Star Wars The Old Republic Game Card. Spelet är ju free to play. Men det finns tydligen, har min pojkvän underrättat mig, om att det finns tre stycken olika nivåer och medlemskap, eller vad man ska säga, konto de free-to-play-kontorna har ganska mycket begränsningar på sig. Och sen så finns det ju såklart de betalande subscription-kontorna. De har ju betydligt färre begränsningar. Och sen så har man det där mitt emellan som är en gratis konto. Men där man en gång i tiden har varit subscriber. Då är man liksom lite mitt emellan. Man har vissa begränsningar men inte fullt lika många begränsningar som de som är helt och hållet free to play. Så jag tänkte att om jag köper en gamecard då, då är jag ju i alla fall inte helt träl sen. Liksom, oh. Jag var cool. I was cool once. Ja men precis. Och så kan alla se det. Åh kolla den här personen har betalat en gång. Precis. Minst. De reade ut de här gamecardsen på ika Maxi. Oh jag köpte två månader till priset av typ 1. Ja, oh, det är så synd om alla stackars utvecklat det där spelet. Det är ingen som spelar. Ja, fast det är någon i en starka rackareare som spelar och det är ändå tillräckligt stora bonusar som man får när man är subscriber jämfört jämförelse med om man är free-to-play-spelare. Så det finns ju motivering till att frysa för den som mm. vill vara lite coolare ju, glömmer, än alla andra. Jag glömmer ju aldrig den här första sommaren med World of Warcraft nej fy fan oh. fortfarande bodde hemma hos äh, morskana farsan när liksom. man bara satt och tittade på solen när den gick upp äh, utanför fönstret man sen bara, lol raider. fuck you jag ska raida i fyra timmar ja, till ja man bara yeah en core fuck yeah <laughs> jag har fortfarande aldrig ens rört World of Warcraft det närmaste jag har kommit WoW överhuvudtaget någonsin det var när Peter bodde hos mig och spelade WoW i min lägenhet <laughs> det är det Se närmaste second hand wow kallas det Yep. Jag second hand wowing kallas det det är dödligt kan jag säga Ja. jävligt beroende från <laughs> Nej jag var rätt glad att slippa det faktiskt, jag vet inte om det var så beroende från kallan jag är rätt glad att jag inte har någon uh, MMO uh, något MMO-beroende just nu ja alltså det, det finns ju något romantiskt i det också liksom att, tänk, tänk om jag hade vara i, i en perfekt värld, alltid i världen och ha ett jätteroligt MMO att spela ja jag fick ju lite jag spelade betan av Final fantasy fjorton realm reborn den här omstarten om av Final fantasy XIV som floppade så mycket och då fick jag, jag känna lite det började rycka lite i, i magen så här, i någon slags tarm som, som lite en liten tarm lite som blindtarmen som vars enda syfte är att det börjar rycka i den när man blir så här, MMO sugen och lite, lite, lite ryckte det. Jag skulle nästan likna det vid en slags, ett slags typ, drogberoende, typ Bara en till. Det känns ju på något. Alltså, verkligen att, att få börja, få börja spela våv i en Typ, det ligger något som skimmer över The Almighty Reroll ah, Rulla en ny så, det ors, så Och de kan ju vara mages nu också Och en ork mage, vad roligt så, så dröjer det kanske, så står man i fucking Vad heter det, Valley of Trials Som en orkmage och spelar upp till level 3 och samlar lite äpplen, ett skorpioner Och sen bara, vad fan håller jag på med Nu kommer man till Ogrimmar Och så är idioterna som bara står där på bank ah. banktaket Och hoppar en hel dag Ja. ja, det är fastansfullt men alltså, just innan man gör det så är det, det är så otroligt lockande man oh yeah. har, har jävla tur att den här fallet fancy betan bara går i, i, liksom, i korta perioder på helger och sånt där Väldigt tur ja. Jo, det är väl det Jag tror väl att Minecraft lite grann fyller MMO-funktion för mig också, tror jag Nej, absolut. väldigt många andra, tror jag också. Ja. Jag tror att det är väldigt Ändå mycket folk jag... som spelar det där Ja, men så spelar jag egentligen det mest liksom själv. Jag spelar förvisso tillsammans med min pojkvän, men, men vi sitter mest bara i samma rum och spelar. Vi gör inte nödvändigtvis samma saker i spelet. Och så där. Ni, ni behöver inte ha headset på er utan ni kan prata utan. Alltså jag brukar ha headset på mig för att det blir väldigt störande annars när jag, om, om vi råkar befinna oss på samma punkt i spelet eh, på kartan. så. Blir det lite delay när man hör ljudet från andra personens högtalare så blir det jätteirriterande. Oh, nej. Men nej, vi, vi pratar faktiskt i verkliga verkligheten istället. Det är ja. det mycket skönare. Det känns det. Lite, lite smidigare så. <laughs> Ni för er en relation från de här pixliga bokstäverna i Minecraft. <laughs> ja, precis. Jag kan ju jag inte skriva inte, liksom skrivit, ja, men Jo, det gör det. Det var ju bara du som hade något problem med det. Ja, jag kan inte skriva övre. Nej. Minecraft är fel på –Din dator är fel. –Nej, jag har Mac. Det är inget fel på dem. <laughs> mm. <laughs> –Nej, det är inget fel på Mac. Nej. det är visst. –Nej. <laughs> ja, <varför. laughs> ja. ja, jag var över. –Jag började ju faktiskt spela Fallout New Vegas också här för ett tag sen. Det är precis den sortens Open World RPGs som lämpar sig bäst för semestertid tycker jag. –Det vill jag spela igen. –Det är så jäkla mysigt. Ja. Är, mm. är det, ja ja lyset jag vet inte fan det är coolt det är, det är väl återigen det här liksom att nu finns det tid, nu kan jag utforska och nu kan jag liksom bara sätta mig ner i flera timmar och spela mm. ostört ja. there was time now som stod i Family Guys eller den här enda järncellen i Family Guys, han tappar sina glasögon som åt sönder. Uh, –Jag har inte sett den här episoden Nej, det var, ett långt, det var ett väldigt uh, långsökt uh, en väldigt långsökt referens. Okej. <laughs> Säker <laughs> nå, säkert någon som skrattar någonstans. Ja men någon ja, någonstans. Ba, ja, det avsnittet har jag också sett, så är vi två, High five till dig som uh, också har sett det avsnittet. Ah yes. Ja. Nej men hörni. Mm. Jag känner att uh, vi kommer bli lite så mycket längre med, med spelbart för sommaren som inte var bärbart. Nej, mm. vi kommer ju inte så mycket längre i våra sommarspel om vi bara sitter och pratar om våra sommarspel. Nej, Nej precis. Men det jag, är väl ändå... känner, jag vill ju spela vidare i mitt Kairobotica och utforska <laughs> och slåss. Alltså, det är väl det. Alltså, egentligen så funkar väl alla spel på sommaren. Men ja. på vintern kan man också liksom sätta sig och, men, och mysa ner. Och sådär. Men vanligtvis på sommaren kanske det finns tid för någonting mer grandios så där om man verkligen ska hardcore gamer ja. ja och man vill väl kanske semestra in i sitt spel på något vis mm, att det, det ska vara gärna en resa exakt det mm, är precis sant, res spel med resor är bra. Jag kan tänka mig att uncharted skulle vara bra sommarspel. spel mm. mm. Red Dead så kanske? Ja, absolut. Jag kom just att tänka på när jag jobbade på, på Science Fiction-bokhandeln för många, många år sedan. Jag hade ett par arbetskamrater där som spelade i of väldigt mycket. Det hade ganska nyligen kommit då. Och de två, de brukade åka på semester in i Age det finns ju väldigt, väldigt mycket väldigt vackra liksom, eh, vad ska man säga, barriärrevsmiljöer så De brukar det mest strosa omkring på stränderna där ibland när de kände att de behövde en paus från vardagen. Oh, det kändes var väldigt väldigt rart. Mycket billigare och mycket miljövänligare än att åka på en charterresa. mycket så. så. Okej okay, för att man kanske liksom åker på spö, men alltså, ja, man respanar ju. Ja. Det löser sig. Det gör man inte om man blir rånmördad på en strand <laughs> efter skymning i Rio de Janeiro. Liksom. Nej, <laughs> det, blir, det är ju faktiskt snäppet värre måste jag säga. Ja. Alltid bättre att semestra in-game, så att säga. Jag åkte Alltid. faktiskt på semester en gång i, in, i World of Warcraft också. Det har han också gjort, Stranglehold Vale eller något sånt där. Ja, vi gjorde en lång resa, vi gick till fots, jag och min... min min schaman-kompis hacka. Vi var två år sedan. så åkte vi till Darnassus, upp till, vad heter det, Alvernas. Mm. Uh, vad heter de, Nighthouse deras uh, huvudstad där uppe så åkte vi för mord turné där uppe <laughs> jag tyckte det var jätteidylliskt ni liksom ja. fot, vandrade till fot och sen så kom jag hade ungefär så här hundra screenshots i min jag saknade dem, jag vet inte om jag har försvunnit men ja. jättemånga fina screenshots på oss när vi vandrade på de här trästammarna som om er staden <laughs> så, så myglade vi oss in här på någon jävla vis och så började vi ha i alla nobs <laughs> <laughs> For the luls, Ja, Så kan man ju också spendera en in-game-semester, antar jag. Varför inte? Ja. Nej, nu tycker jag att vi tar och rundar av lite grann. Vart hittar man er på internet, Geber? Eh, Nej, hittar man eh, överallt. Man hittar ju oss, eh, framförallt på Kraid.se eh, Niklas hittar man på att Niklas Sintorn är ett ord på Twitter. Mm. Uh, ja, man kan ju mejla nicklas@crad.se också om man vill. Vi har ju då ha, alla våra... adresser nu. Jag tror det i alla fall. Ja, uh, ni ska ha varsin mejladress. Mail mailadress mm. <laughs> Okej, okay. ja, jag ska väl försöka fixa nån slags inloggningsuppgifter till den då. Det <laughs> kan jag fixa åt dig. Ja, ah, vad bra, bra. Peter, <laughs> vart hittar man dig? Uh, man hittar mig på @petrahonen. Mm. Som vanligt, där finns Och. jag. –på då –Ja, om man vill det. –Absolut. Ja. Annars, <skratt> –Om man har <är> tvunget vill. <skratt> –Ja, absolut. Annars hittar man mig... Äh, fan Jag är lite härvar. <skratt> –I midsommarkransen. <skratt> –Ja, i midsommarkransen. I en svettig fotölj. <skratt> vi har ju såna här bra namn, så det är i princip bara att, att, att googla oss tre– –så hittar man allt bra och dåligt som vi någonsin gjort. ja Precis. Vi har ju ganska unika namn alla tre. Vi är faktiskt. Inte ogoogel bara. Nej, inte. Gud nej. Det finns bara en person på den här jorden som har samma namn som mig. Samma här. Det är bara jag. jag. jag det Finns det bara en? Jag har minst tolv eller andra. Ja, tolv. Det är ju inte så många på det stora hela, kanske. Nej, kanske inte. Men... Ja. Och hur eh, hittar man det. Hittar man på Twitter, eh, till skillnad från er så använder ju. Jag är inte mitt riktiga namn på Twitter. Jag heter Kegis. Miss Deliana. Du, du har ju blivit Miss Deliana. Det jag har blivit, många... ursäkta mig, men jag har haft det nätnicket sedan 90-talet. Ja, jag vet, men det är därför du, du, du har blivit det. Liksom. Du ja, har... precis. Jag menar ju det. <laughs> Då, okay. Vissa så... är ju sina, sina internetnick. Ah, ja. Så är det ja. bara. Ja, så är det ju definitivt. Henke mm. är ju blött. Henke är ja, mm. Så är det ja. definitivt. Och förutom Twitter så kan man ju då alltså naturligtvis maila mig uppenbarligen då på sannasnabelacrade.se. Varför ja, man nu skulle vilja göra det, skicka gärna fan mail. Eh, hatbrev raderas direkt. Det fyller ingen funktion i mitt liv, faktiskt. Oh. Oh, shit. Så. Ja, shit. Men då så, tack för att ni ville prata lite sommarspel med mig. Och, Hoppas ni får en sjukt trevlig sommar. Ja, tack ja. själv. Någon ja. måste ju vara här och ha sommarpodcast när alla andra spelpodcast tar semester. Eller alla, ja, men precis. många. Är det många som har i semester? Ja, de stora gör väl det. Ja, eh, Nördigt och eh, overkligt och, ja. och de här. Ja, just det. Men, men de vi... brukar ju göra veckovis. Vi kör ju varannan vecka, så ja. vi har ju liksom tid att ta lite precis. chill alltid. Vi ja. finns kvar. Och svampbord finns kvar och ja, några andra. Precis. Vi matar på. Vi, Vi matar på. Eh, ha det så bra ute i solen och värmen allihopa. Eh, akta er för den där solen. Man får solsting. sitt inne och spela istället. Fuck yeah. Yes. Hej då på er. Hej då.